Третього ступеня. Той самий метод застосовувався до палаців. У 1960-х роках Анатолій Марченко бачив чоловіка, який цвяхом прибив свої яєчка до тюремної лави. Та він не був першим. Валерій Фрід пише про чоловіка, який прибив мошонку до пенька. Використовувалися також і тонші методи, сміливіші злодії викрадали шприці, вколювали собі у статевий член мильний розчин, наслідки виглядали як симптоми венеричного захворювання. Інший в'язень знайшов спосіб симулювати захворювання легенів силікоз. Спершу він спиляв невелику кількість срібного пилу зі срібної обручки, яку йому вдалося зберегти серед особистих речей. Потім він змішав срібний пил з тютюном і викорив його. Він нічого не відчув, але пішов до лікарні, кашлюючи так, як кашляли хворі на силікоз. Флюорографія – показала в його легенях страшні затемнення, чого було достатньо для звільнення від роботи і переведення до табору для невеліковно хворих. Також в'язні робили спроби викликати у себе інфекційні захворювання чи хронічні хвороби. Вадим Олександрович – лікував хоборго, який заразив себе брудною швейною голкою. Густав Герлінг бачив, як один в'язень засовував руку в огонь, думаючи, що ніхто його не бачить. Це він робив кожного дня, щоб підтримувати в себе рану, яка дивовижним чином не загоювалася. Жигулін захворів, випивши крижаної води, а потім надихавшись холодного повітря. Це дало йому температуру достатньо високу для звільнення від роботи. О, щасливі десять днів у лікарні! Також в'язні симулювали божевілля. Бардах під час свого фальширування деякий час працював в психіатричній палаті Центральної Магаданської лікарні. Там головний метод викриття симуляції шизофренії полягав у тому, щоб посадити підозрюваного у палату зі справжніми шизофреніками. За лічені години навіть найстійкіші стукали у двері і просили випустити їх. Якщо це не спрацьовувало, Кололи камфору, яка викликала тяжкі травми мозку, у кращому разі напади неконтрольованої люті. Ті, хто виживали, рідко коли бажали повторення цієї процедури. За спогадами Елінор Ліпер існувала стандартна процедура для вивлення симуляцій паралічу. Хворого клали на операційний стіл і давали слабке, знеболювальне. Коли той прокидався, лікарі ставили його на ноги. Коли називали його ім'я, він робив кілька кроків до того, як опам'ятатися і впасти на підлогу. Дмитро Бестрольотов був свідком того, як одну жінку вилікувала від глухоти її власна мати. Адміністрація, маючи сумніви щодо заяв жінки про погіршення слуху, запросила її матір навідати дочку. Але їй не дали зайти в зону. Її залишили стояти під воротами, де вона і стояла, кличучи дочку. Природна щита зреагувала. Але були і лікарі, які допомагали в'язням знаходити методи самоколінства.